«Тож, дядьку, давай по-хорошому, я теж хочу цього бойка придушити, але йому, по-моєму, вже без того все зрозуміло. Ти хочеш сказати, що хлопчик більше не буде? А ти хочеш сказати, розхитав оцю гойдалку, аби хлопчиків поганих виховувати? Скажи краще, що тебе жаба задавила, не вийшло з чогось на свою кишеню отримати?» Повітря в кабінеті Товкача розкочигарилось до критичної риски. І начальник міліції першим вирішив спустити пару. Все, Антоне, закриємо тему, гаразд? У мене тут інша ідея. Компенсація, так би мовити. Кому? Нам? Чортіву. Значить, Гриша Боженко ніби нормальний мужик. «Іванович навіть не знає, що мільйонер липовий. Він далі журиться, не вберегли, донька без зятя в котрий раз. Коротше, для чого нам із тобою заважати Гриші Боженку його бізнес робити? Мені навіть сподобалося, як оті пацани чортіва нашого розвели. Вони нас із тобою розвели», – буркнув Рикалу «Погодься, матеріально ніхто не постраждав». Примирливо сказав Тавкач, те, що ми з тобою тут закрутили з цим бойком, компенсація моральної шкоди. Якби мер наш дорогий гвалт не здійняв, мовляв, зятя в дитини забрали, та ще американського, ти пальцем би не поворухнув і своїм дружбанам у Київ не дзвонив би. Так чи не так? Рикало мовчки кивнув. Він визнав правоту начальника міліції, хоча ця правота теперечки була не його правдою. Отже, лишається нам забезпечити чортіва з'ятим, переможну мову втовкач. І Рикалов щиро здивувався, як мент усе так несподівано викрутив. До того ж, хтось таки справді мусить отримати покарання за всі Клопоти, завдані нам з тобою. Хто ж витягнув сюди цього бойка разом з його негром? Скупий на емоції Рекалов, миттю прорахувавши, до чого веде Товкач, не стримався, що бувало з ним украй рідко. Геніально, гадом буду, геніально. Значить, переможно завершив Товкач. Редактор нашої популярної міської газети. Коля Зубок, чоловік молодий і неодружений», запропонує руку і серце Оксані Чортів, доньці мера, першій дівці нашого міста. Якщо він цього не зробить, тоді мер нашого міста дізнається, як насправді стоїть ситуація з американським негром. Ти, Антоне, порадиш приглянути рішення по тендеру і поміняти його. Інвестор газети «Наше життя» опиниться в прольоті. Йому дадуть зрозуміти, хто в цьому винен. Як гадаєш, це Колі Зубку треба? Геніально, повторив Рикалов. Думаю, Колі Зубку простіше породичатися з мером. Тим більше мер знає його з гарного боку, та й Оксана буде втішена. То як, гуляємо на весіллі? Так у кабінеті начальника міліції липневої ночі був закладений підмурівок нової міцної української сім'ї. А того ж таки липневого ранку інша українська сім'я проходила серйозне випробування на міцність. Коли Максима вивели з міліції, зняли наручники і передали шализі, він не промовив ані слова. Затем майор коротко і ясно пояснив йому деякі речі. Зрозумівши їхню глибинну суть, Бойко вмостився на задньому сидінні машини поруч з Ірою, і подружжя мовчала весь час, поки їхали до Києва. Та коли, подякувавши рятівникові, піднялися в квартиру і зачинили двері, Максим дав волю почуттям, та праведному гніву. Отак, «От значить, у нас усе відбувається, кричав він, міряючи кроками велику кімнату. Я тут думаю, хто ж це в нас така хвеська язиката. Тобі, виходить, і слова сказати не можна, відразу язиком своїм дурним ля-ля-ля? «Ти чого?» – спробувала боронитися Ірина. «Того!» – мені майор сказав, запитав у тебе, звідки ці козли могли про все дізнатися. Ну ти йому і ляпнула, подружкам похвалилася, ті Києвом рознесли, а в Києва, блін, вуха здоровенні. На Борчагівці чхнеш, а на Троєщині тобі на здоров'я скажуть. Це вже не перший раз таке. Тільки я чогось не міг подумати на рідну жінку. Язика собі відкуси. А ти, за задницю себе вкуси, гадина, перейшла в наступ Ірина. Це ти замість дякую, морда твоя погана. Якби не я, ти б зараз гнив, знаєш де? Та якби не твій язик поганий, я б туди де мало не зогнив, не потрапив би ніколи. І взагалі, бач, вирядилося. Тільки тепер Максим звернув спеціальну увагу на зовнішній вигляд дружини. Лягавий цей шалига, що за спасибі весь цей час, мене відпускає і витягає. Збагнувши, до чого веде чоловік, Ірина аж почервоніла від праведного гніву. Чого-чого, а такого від Максима, вона не чекала. «Ти на що це натякаєш? Ах, ти ж скотина така! Ти на що натякаєш?» Невідомо, як далеко б зайшла їхня сварка цього разу, якби в неї не втрутився телефонний дзвінок. Максим вилився і зірвав трубку з важеля. «Слухаю! Кому робити нема чого?» «Це я слухаю!» – почулося в трубці. «Вже півгодини вас слухаю. Дайте доспати нормально. В нас тут діти і нам на роботу. Якщо зараз не припините волати, міліцію виклачу, так і знайте все, хто з сусідів це був». Максим з ополу не розібрав, кинув трубку, та сваритися далі вже розхотілося. Як, власне, і вибачатися, все ж таки Ірина своїм язиком створила йому проблеми З яких вибрався, хоч і не без її участі, проте все одно дивом Тепер спливлив з пам'яті інші схожі випадки, коли дружина не могла втримати свого язика за зубами Не такі, певна річ, серйозні, але все одно малоприємні